No hei, tässä on Niki Alho, terve. Terve. Tuota, mä olen vähän tällainen teessä itse tai siis nainenhan mä oon, ja mä olen keksinyt mielestäni aika hyvän lelun koko perheelle. Ja tota, mä oon lähtenyt markkinoimaan tätä nyt. Ja mä haluaisin etsiä itselläni asiakkaita, joten voisitko sä hetken kuunnella, että mä kerron tästä. Vähän toisaalta sellaista ammattilaisen mielipidettä haluaisin myös samalla. Eli tämä on nimeltään tällainen juisenukke. Tämä on tosi fantsu idea mun mielestä, ja mitä mä oon omilta lapsilta kysynyt, niin mm, tosiaan innossaan tästä. Eli tämä on täysin sen kopio ja Eli koon puolesta pituutta on 179 senttimetriä, ja kaikki muut mittaisuutteet ihan, ihan juisee. Mutta sitten paino on pikkaisen vähemmän, että tätä olisi hervompi siellä. Siis yhteenkokokin vai? Joo, kyllä siis tällainen iso, iso kokoinen, koska mun mielestä... Mm, ei, Tällaisia ei ole ollut markkinoilla ollenkaan, niin tämä olisi vähän tällainen erilaisempi, mutta kuitenkin tällainen todellisuuden hahmo. Mm -hmm. ja, ja tota, tämä on valmistettu luontoystävällisistä materiaaleista, eikä ole siis vaarana pienemmillekään lapsille siinä mielessä, että ei voi ainakaan kukaan pistää suuhun juisea kokonaisena. Mm -hmm. että se hyvä puoli tässä on, että ei ainakaan niiden kanssa tule ongelmia. Eli tota, tällä juisella on kolme ominaisuutta. Juisen kaljuun siellä on sisällä lamppu, niin sen saa palaamaan ja siinä voi sitten kirja mitä sanot? <tos> mitä tuohon voi sanoa? Ja toinen ominaisuus kantaa nimeä Juisen jukeboksi. Eli valittavana on Juisen kovimmat hitit, muun muassa Syksyn sävel. Ja sä varmaan muistat joitakin Juisen biisejä, muistatko? Daisarit. Ai se on se. Niin. Ja sitten kun sen kaikki muistaa, niin sitä on kivaa lauleskella vaikka yhdessä. Ainakin mua kovasti. Niin, ehkä tämä on vähän semmoinen humoristinenkin samalla tämä Eikä tässä vielä kaikki nimittäin, on vielä kolmaskin ominaisuus. Mm -hmm. Eli dokaan -ka No nyt meni jo. Justi jo. No onko kiva idea? Justi jo. Eli, eli juisella on oma kaljapulla ja sitten juisen saa sammaltamaan ja mulla on itse asiassa... <tos> <tos> <tos> tässä on pieni ääninäytös siitä, että... Mitä se voisi puhua silloin? Mä en ehkä ole mikään sen niinku, politiika-ihminen. Niin, Tämä oli ihan tämmönen demo mutta niin tämän tyylistä, että siinä kun joka yhdessä, niin olisi joku kaveri juttelemassa samalla. Jo. Saisi miehen pidettyä kotona. Joo, ja sitten niin. Lisävarusteena tietenkin kalsarikänne ja varten kalsarit Tietenkin, tottadaa. <laughs> ja. <Jaaha>. Pistetäänkö tilaukseen? Jos ei nyt kuitenkaan. Ei välttämättä tuota tarvikkaa, kun... Saat oot mukana sen aamussa, on pilapuhelussa. Arvasin. Mistä te tänne keksitte soittaa? Joo, mut mulla oli ainakin hauskaa. Niin mulla kertaa, et sinä väitän niin monta kertaa. se nukke, se olisi